vajdojmë leximin e shpjegimit të sheh Rabi ez hafizallahu taala të librit shuruhusun ne të autorit imam alber bahari rahimahullah kemi mridëri topikë 19 ku thotë autori rahimahullah wal iman wal iman bi azab al qabr wa munkar wa nakir do të pra prej këto se cila fjalië të regon uh, menhegjin e ehlisonetit ose akiden e ehlisonetit edhe këtu në këtë pikë thot uh, prej, pra prej sunetit ose prej akides sunetit është besimin e uh, dënimin e varrit edhe besimin e munker edhe në kirë dhe thot prej akides e ehlisone e lë gjema'a uh, është se në varë njeri ju, thënë, të gjithë kryesat, kanë shpërblim edhe dënim. Shpërblimi është për besimtartë, kurse dënimi për mos besimtartë, për munafikët, për kriminel të e kështu me radhë. Edhe në varë ka një sprovë, një fitne, në të cilën, të më thanë Allahu, i përforcon besimtartë me fjallën e fortë, si që ka thanë Allahu në kuranë, të më thanë me fjallën e fortë në dunia dhe ahiret, kurse fjala e fortë është fjala ë, do të thonë shahadeti, la ilaha illallah muhammedur rasulullah. ë, të that argument për kit pick të akide sehl sunnedit, do të thonë edhe për këtë janë argumentet shumta. e shumta. ë, si si transmetohet nga esma binte beker radhiyallahu anhuma që për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, i ka falë namazin e eklipsit me njerëzit, dhe më thënë me gjemat, edhe pas, taj, pas namazit ka hudbe, edhe u thëtë kur është këthuj për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, i ka falë në deru Allahun e ka lefdrua ta, pas të i ka thënë, emma ba'dë, thëtë pra kuptimi i hadithit, nuk ka asë një gjë që nuk e kam paë, E të cilën e, nuk e pash sot Dëmë thënë, të gjitha gjera që nuk i kam pa maheret I pash sot në këtë vend Pastaj madje edhe gjenetin dhe gjhenemin Dhe më kartë shpaldje, thot për nga meri sallallahu alivin sallem Se ju do të sprovojë një në varët e juaja Si sprova e dëgjadit Dëmë thënë, është sproveron E jo në vardë, do të them është është sfrov, është shumë e rëndë dhe shumë e vështirë, të cilën nuk mundën me kalu, askush përveç atij të cili i jep sukses Allahu subhanahu wa taala. Edhe thotë i vën secilit prej ju, pra, është përcjellim me like-at. Edhe i thon çka dihet i përkët njerëj. Domethën për, për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do thot besimtari ose e i binduri do thot transmetuesi do të nuk e di cilën e pa esma radhiyallahu anha pra besimtari ose i binduri në mënyrë të fe thot ajo është Muhamedi ajo është i dërguari i Allahut ne ka ardhmë argumente dhe udhëzim dhe ne ju përgjigjëm dhe ju bindem kjo do të thonë ndodh 3 3 herë pastaj i thuhet atij po ose fli ose striu thot se ne e dinim se ti e, i ke dashu prandaj e, fli i çet edhe i mirë do të thonë me vepra të mira kurse munafiki munafiku ose ai që ka dyshime pra këtë njëna fektin e dy fjalve e ka thënë sm radhiyallahu anha thot nuk e di i digjova njerëzit duke thamë diqka dhe unë thash ashtu Pre argumenteve për këtë sprov në gjithashtu është hadithi Abdullah ibn Amerit radhi Allahu an huma i cili thotë se për nga Amerit sallallahu aleyhi vësallem ka thamë se cili prejus kër të vdes në var i shfaqet vendbanimi i ti në mëngjes dhe në bramja Nëse është për i banorëve të Xhenetit, i sfaqet domthan vendi në Xhenet. Nëse është për i banorëve të Xhenemit, i sfaqet vendi në Xhenem. Edhe i thuhet, "Ky është vendi i kurtë të, të ringjall Allahu subhanahu wa taala në ditën e gjykimit." Ose ky është vendi ku do të do të çojë Allahu në ditën e gjykimit." <coughs> Këtë e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Hadith tjetër për e, këto që është tje, është hadithi Beraj Ben Azib, radiallahu anhu, hadithi gjatë, i cili e tregonë komplet e, ndodhit se çka ndodhin pasit varoset njeri ju, edhe thot e, i vin, dhe më thonë me laket e, besimtarit, edhe e ulin, i thonë kush është zoti jot, a i thotë zoti im është Allahu, Pasta i thonë, cila është feja jote, edhe a i thonë, feja ime është islami. Pasta i thonë, cili është këj njeri që u dërguat e ju, edhe a i thonë, a i është i dërguari Allahut, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Edhe i thonë, ku e mësove këtë, a i thonë, e kam ledzu librin e Allahut dhe i kam besu ati. E kështu, dëmë thënë, mështë dhe në hadithi gjithashtu edhe për mëzvesintarin, si i vinë edhe për munafikin dhe rinë fund hadithit. E, tjetër argument është hadithi e buhrejres, radhjallahu anhu, i cili thotë se, për nga meri sallallahu alimu sallim, ka thonë, kër të varoset i vdekuri, i vinë dy me lajke që janë, dhe më thanë, të zi edhe të kalëtër. Njëni quhet munker, ose munkir, edhe tjetëri nekirë i thon ata njeriu të varrosur skafoset i përkët njerij edhe ai thot pra nëse është besimtar thot at që ai e thoste do të thonë është e, robi i Allahut dhe i dërguari i tij un dëshmoj se nuk ka ta adhuruar të drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është robi dhe i dërguari i tij pastaj ata i thon ne dinim se Ki, ti do të thuash këtë. Pasta i thot i hapet varri 7-10 kutë ose 7-10 bryla me 7-10. Dhe i ndryqohet. Pasta i thuhet fli kursa i thot duat këthejmë të familja ime dhe ti lajmërojtë, më thënë ti informojë për këtë fitore dhe për këtë knetësi. Kërsa ata i thonë, fli than, me gjumin më të mirë, si kur e, gjumi dhëndrit, më thonë se ty do të zgjoje njeri ju me i dashur që i ke pas. <coughs> Derisa, than, e ke pasë. Derisa, më thonë, kërta rinjallallahu në vendin e ti që ja ka pregadit. E nëse ka qenë munafik, atëhera i do të thotë, unë i kam dygjuar njerëzit duke thonë diska, dhe unë kam thonë ashtu, nuk e dijë. Pra kur të pësin kusë është Muhammedi sallallahu alaihi sallem, a i thotë, unë e thot, kam thonë, që ka kam thonë tjetë, mm, po nuk e di kusë është. E atë herë i thonë, <coughs> ne dinim se ti dhëtë a thush, dhëtë a thua shket, dhe i thuet tokës ngustohu dhe tokën ngustohet derisa i e, grëshetohen brinjët edhe vazhdojnë, dëmë thënë, në varë tjetë i dënuar, deri sa ta rinjallë Allahu, dëmë thënë, për në vendin e ti, që ka në gjëhënën. Në gjithashtu nga e buhurera, rrëdhjë Allahu anhu, transmitohet se pengameri sallallahu alaihi sallim ka than, kur tjetë njeri unë të shëhud, dëmë thënë, në ullje në namazit, letë kërkoj mbrojtjet e ka Allahu nga tri gjëra, dhe let thot allah nga katër gjëra dhe let thot allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam wamin azabil qabr wamin fitnetil mahya wal mamat wamin sharri fitnetil masih iddjal domethon o allahun kërkoj mbrojtje te ti prej dënimit te xehnemit prej dënimit te varrit prej sprovave te jetes dhe te vdekjes dhe prej sprovave uh, te tij atë uh, djalit Domtha nada ky është argument se në varr ka dënim. Kjo siçi thon do të thonë në bazat e fikut, edhe në bazat e sqarimit të argumenteve do thotë, kjo këtu që përmendet dënimi i xhenemit, asht argument i drejtë për drejtë tekstual, si thon se ka dënim e, në varr, më falni, do të thonë dënimi i varrit është argumenti tekstualisë se ka në varë dënim, kurse argument i përmbajtjes, ose i kuptimit, është se ka edhe shpërblim. Në gjithë se ka edhe tjera argumente tekstualisë, ka shpërblim edhe ka dënim në varë. Tjetër është hadithi nga Aishë, mm. radiallahu anha, se për nga meri sallallahu alimë sallem, në shumë, Namaz, është lud, Allahumë inni a'udhu bëke minë aðabë ilqabr Dëmë thëna Allah kërkojmë brojtëja të ti prej dënimit uh, varit Wa a'udhu bëke minë fitnët il-mesihë dëdjjal Kërkojmë brojtëja të ti nga uh, sprovat ose prej fitnëve të uh, dëdjjalit Wa a'udhu bëke minë fitnët il-mahja wal-mamat Adha kërkojmë brojtëja të ti nga sprovat të duniaz dhe ose tjetës dhe të vdekjes Dhe më thëmë, argumentet janë të shumëta, dhe dhe thëtë hadithet janë numërt madhë që e arrinë shkallën e muteuatire, dhe më thëmë, hadithet muteuatire se në varë ka sprovë, ka shpërblimë dhe ka dënimë. Me gjithatë, disa sekte devijume, si që janë mutezilitë dhe pasuesit e tyre, e më hojnë dënimin edhe shpërblimin e varit. Edhe nuk i pranojnë hadithet, këto hadithet shumët, më thonë që i përmendëm përmendëm disa prejtyre <coughs> dhe më thonë duke argumentu se, duke thonë se ato janë hadithet ahad, dhe më thonë nuk janë më të vatër. Edhe aje që nuk është më të vatër, si pas logikës e tyre dhe më thonë nuk t'jep diturit sigurt, po t'jep para gjykim, dhe më than. Edhe kjo kuptohet që është nga bimë. Se edhe sigur tjenë hadithet të transmituar nga, vetëm nga një sahabi, ato pranohan edhe janë argumente binëse dhe japin dituri binëse. Mirë po, përveç asaj, hadithet në këtë temë janë të shumëta që s'ka dushim se janë më të watirë edhe për atë se kur hadithi transmitohet me, me zingjirë sahi edhe në që ose është nga një sahabi ose dytëre nëse është ahad prapë se prapë a jebë dituri binëse përket regull të ehlisonetit gjithashtu ka shumë argumente në më thënë pengameri sallallahu vallin sallem e ka dërgu ma dhe bëndjabelin përshemull njemen që të amsoj atje krejt fen e ka dërgu Prej me kësë, mësë abibë në umerin në medine që t'jamësoj e fejnë. Dëmë thëmë, nuk kanë thonë në të sahabë ose të besimtarë atje se nuk jemi dëmindër, sepse ashtë, dëmë thëmë, transmitu e si nja, ahad. Edhe në shumë vendet tjera ju ka dërgu mbretërve letra për mes një eri ju e kështë më rravë. Dë thotë që s'ka dyshim se edhe në që se vjenë flajmi, dhe më thënë prej njerëzve të besueshëm edhe nëse është nja sidë mosës të që janë sahabët dhe më thënë sahabët janë kretë të besueshëm i ka pastru dhe i ka lifdu Allahu në Kurane dhe për janë i risallallahu aleyhi vesellem mirë po për këto tema për cilat kundrështojnë sektet e ndryshme në gjithashtu janë tema për cilat janë hadithet mutevatire, nuk janë ahad po përveç kësaj Kjo është e vërdetume edhe në Kuran, sepse për Kuranin nuk ka dyshim se është mutawatir. Edhe këta të devijumë, thojnë se na nuk e pranojmë prej haditha dhe ahad, po vetë shka ka në Kuran. Dhe të për shpërblimin a dënimin varë, gjithashtu është përmende edhe në Kuran, si që të regonë Allahu subhanahu wa ta'ala për faraonin dhe pokullin e ti, ose pasuesit e ti, thot an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya dumthanata eh dnohen me zjar mngjes se mbramje we joume taqum sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddu al'adab kurse adet kur do te ndodhe kiameti ather do thuhet futeni pasuesit e faraonit ne dënimin me te me te rand domthon qe thuallahu ka than se ata dënohen në zjarr mëngjesen e bramjes kur senditën e gjykimit, do të thonë deri në ditën e gjykimit dënohen kështu, pastaj në ditën e gjykimit ju thuhet me lajke vepra merreni familjen e faraonit edhe pasuesit e faraonit, kuptohet bashkë me faraonin, futini në dënimin më të rënd. Do të thonë ata e kanë dënimin më të rënd ditën e gjykimit, pasi ta kalojnë këtë dënim që është në varr ose برزخ پس اي ثوت او طولي رحمه الله بي كان يزد والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> دوم ثان جيث هشتوهشت اذا بسيمي نحوض بسينا بوريمينا بن عمره صلى الله عليه وسلم ذا ثوت ولكل نبي ينحوض ستلي بن عمر نغني حوض Illa salih, nëbi, alaihi s-salam, përveç salihut, alaihi s-salam, ve inna hawdahu dhir'unaqa, sepse tëtë hawdë i ti, ose burim i ti është gjiri i dëvejës. Salamu alai. Më alikum salamu alai. Më alikum salamu alai. Prea akida së ahli sunetit gjithashtu është besimi Se për nga meri jon, sallallahu aleyhi ve sellem, ka një burim të madhë, se një pishim të madhë, se haud e ka kuptimin e pishinës. Që ka ujë dëmë thënë për tupi, edhe natë burim do të vinë besimtartë prej umetet e ti, dhe kushpi prej ati ujit nuk etet ma asniherë. Edhe për këtë, domethënë hadithet janë mutawatira dhe janë të shumta. ë që vërtetojnë kët haud, domethënë kët burim me të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka dhëruar pejgamberin e tij të ndershëm edhe umetin e tij. ë Hadithet që transmetohen për kët them jan rreth 80 hadithe do të thon 80 sahabe e kanë transmetuar e kanë transmetuar do të thon thaniet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me haudin. <coughs> për atin e prektynë 80-ve 20 hadithe për 20 sahabeve transmetohen në Buhari dhe Muslim. Kursa të tjera në librat e tjerë të sunetit do të thon në Sunene në libra që janë già mir, musnede, mojem e të tjera, do pra, të thonë, çka kanë për vësi hadithët. Pra, 80 sahabe, 20 prej tyre janë Buhari dhe Muslim hadithe. Ëh, prej aty në prej atyre sahabeve të cilën i kanë të cilët i kanë, kanë transmetuar hadithët në lidhje me burimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. يان انس بن مالك عبد الله بن عمر حارثه بن وهب جندب بن عبد الله سهيل بن سعد عائشه nana bint arwa ابو قبي بن عامر عبد الله بن مسعود ابو هريره عبد الله بن عمر بن اس عبد الله بن عباس اسماء بنت ابي بكر ثوبان ابو ذر ام سلمى جابر بن سمره زيد بن ارقم سموره بن جندب حذيفه بن اليمان ابو برزه al-eslami, al-mustawrad, ibn Shaddad, ebu Sa'id al-Khudri, Abdullah ibn Zayd, Usama ibn Zayd, radhiallahu anhum, e gjmërin, dhe të tjërë. Disa pi atyre hadithëve, për qenë dhullë hadithi që transmiton Enes ibn Malik, radhiallahu anhu, i cili thot se pëngë ameri sallallahu alaihi wasallam ka të regu se kur është ngrit në qilë në Mi'raq thët shkovat e një lumë që brigjet e ti ishin kube të margaritarit të zbrazat të edhe thash o Gjibril ckan shtë kjo a im tha ky është keutheri këtë të transmitohen Bukhariu edhe Ahmedi Uh, gjithashtu nga e nesi radiallahu anhu, transmitohet se për nga meri sallallahu aleyhi vesellem ka than Haudi im është <coughs> i madhë, dëmë thënë është i gjerë, saka mes Eiles dhe Sanas në Jemen <coughs> Kurse rëfti ka gota dhe i brikë sa numri i yjeve në qilë Uh, Kjo është muttefekun a lehi, më thënë Bukhariu dhe muslimi. Uh, Haritha i ben wahd, radi Allahu anhu, thot e kam të gjupë nga merin sallallahu a lehi bën sallam, duke përmend haudin. Edhe ka thënë se gjersia ti është saka mes Medines dhe Sanas. Sanas është krejtë qëtëti jemenit. Edhe thot i ka thënë mustavrejdi, radi Allahu anhu, A nuk e këtë gjuar për ejnët, që ka thonë? Të më thonë, Haritha i Benuahën e ka transmetu Gjersin, <coughs> kurse më stëhurët i Ben Sheddad, radhjallahu anhu, i thotë, a nuk e këtë gjuë për ejnët, të më thonë, ejnët më cilat pijet, ka thonë jo. Atërë, më stëhurët i ka thonë, ejnët rëfti janë sikur yjet, të më thonë, numri i madhë. Pas taj hadithi i 4 që i ka përmend Shqeq Rabia rahim, ra, Rahimahullah wa Hafidahullah thot është nga Ukbej Ben Amir Rabi Allahu Anhu e, i cili thot se për nga Meri Sallallahu Aleyhi Vesellem një dit ka dal në Uhud dhe va ka fal aty dëmë thamë dëshmorve gjenazëm Pas taj është këthy në Medina ka hip në <coughs> mimber Edhe ka thënë unë jam parakaluesi juaj, unë jam dëshmitar për ju. Edhe unë eh wallahi në këtë moment po e shikoj haudin tim. Dhe mu më janë dhënë eh çelçat e thesareve të tokës. Dhe unë nuk kam frikë se ju do të bani shirq pas meje, por kam frikë se do të nga roni, dhe më thënë, përpasurit e tokës, më zvejti. Nga <coughs> dhe kjetë e është muttefekun Alehi, më thënë, në transmetën Bukhariu dhe muslimi. <coughs> Tjetëri nga e Bukhariu, r.a. Transmetohet, se për nga meri sallallahu aleyhi v.s. ka thënë, haudë jem, është me i gjerë, se sa mes Eiles dhe Adenit. E, është me i bardh se bora më i ëmbël se ë më i ëmbël se mjalti me çumëst enatë ti janë më shumë se yjet në qiell kurse mua do të mpengohen disa e, jo thotë mund të pengoj njerëzit ose do t'i largoj njerëzit siçi largojnë ë Njerëzit këtu në tokë, dhe më thënë, dhe vetë prej burimeve të tyre Dhe më thënë, sigur njerëzit që ka kanë një burim të caktumë Nuk i lanë dhe vetë e njerëzve tjerë, po i, i japin ujë dheveve dhe veta Dhe më thënë edhe për nga meri sallallahu a.sallem Do da pranoj e vetëm umetin e ti dhe njerëzit tjerë Nuk do të pinë prej këti haldi e, Nga Abdullah ibn Amr ibn As Radi Allahu An Huma, transmitohet Se për nga meri sallallahu alim sallim ka than, gjersia halditim është ecje një muaj. Ujë e ti është me i bartë se qumshti, era e ti është me mirë se misku, kurse gotat ose i briket e ti janë si ujet si në qenë. Kusë pi prej ti njëherë, nuk etet asë njëherë. E kështu me radhë hadithet të tjera që e përshkrujnë haudin, këtu i ka përmendë shërëpia nandë. Se i përket gjërësis, përmendë dhe du më thënë disa hadithe, du më thënë një hadith, është gjërësia eqje një mujë. Disa thotë sa për Medines dheri në Sanaa, disa thotë sa prej Eiles dheri në Aden, ose në tjetër thotë sa prej Eiles dheri në Aden, Sam'a, e kështu me radhë, ka thonë kadi i adhë, si që të regon në ubi ju, rahim i humullah, thëtë këto ndrysime në gjersin e haudit, në më thonë që janë të regu në hadithë, nuk kanë këndryshtimë me zveti, sëpse qëllimi është, që është për të regu madhësin haudit, në më thonë se është shumë i gjedhë, edhe gjithashtu thotë, ato E, distansa që janë përmenë që janë më të shkurta hynë të ato që janë më të, të, të gjara se përshonë disa ka thonë është më shumë se kach ose të thëtë është që vimi më të regu madhësia e ati burimi ose asaj pishine për cilës pinë besimtartë për e umetit Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem në disa haditha është regu se disa njerës do të largohen prej haudit, dhe më thënë nuk do të ju lejohet të pin uj prej ti. Si ka thënë, për nga njëri sallallahu alin sallem, në hadith që transmetonë Enesi bin Malik, radiallahu anhu, thëtë, leja riden në aleje el haude, rrgjallu min men sahabeni, dhe më thënë, do të mvinë të haudi disa njerës që më kanë shoqiru mu, dhe kurune të shohë ata, Ata do të largohen prej meje Dhe do të them O Zot, këta janë Shok të mi Kurse mu do të më thuhet Ti nuk e di se çka kanë Ndrysu pas teje Gjithashtu nga ajshë Transmetohet Të ke të than E kam dëgju për nga merin Sallallahu alaihi vesellem duke than Kur ka qenë mes sahabeve të ti Ka than Unë do të jemë të haudi duke i prit, do thë të thënë njerëzit që do të vinin t'pinë. Edhe thot wallahi do disa njerëz do të më ndërpriten ose do të largohen pra. Edhe <coughs> pra do t'i largoj Allahu. Edhe un do them o Zot, këta janë prej ummetit tim. Kurse Allahu do të thot, ti nuk e di se çka kanë bërë ata pas teje. Dhe ata janë kthyr në xhurmat e tyre, do thënë në fetë të tyre. Nga Abdullah bin Asudi, radiallahu anhu, transmitohet se për nga meri, salallahu anhu, selim ka than, unë jam e, para kalu e si juaj, ose i pari, dëmë thënë që do t'ju pres ju, te haudi. Edhe disa njërës prej jush, do t'më largohen. Edhe unë do të themo, zotë, këta janë që këte mi, do t'më thuet nuk e di, ti se që ka kanë bata pasteje. E kështu me radhë. Në më thënë në disa hadithë e përmenden, kto e rafidit ose siç njihen shiat që nuk e meritojnë atë emër. Ë, ata thonë se është për janë këtu janë për çyllim sokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethën ata sahabët të cilët nuk ju përshtaten rafidive thonë se hinë këtë hadithe. Kurse nuk ka dyshim se këtë hadith nuk ka mundësi të hynë eh sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët janë njerëzit më të mirë ose më të vlefshëm pas pejgamberëve. Eh në këtë në këtë hadith e hin ata njerëz që kanë dalë prej islamit, do të thënë pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ata nuk quhen sahabë. Dhe prandaj këtu, dëmë thënë Allahu i thotë pëngamerit sallallahu alim sallim të nuk e di se që ka kanë bëha ta pasteje, kurse sahabët, ose që ka kanë dzirë, që ka kanë shpik pasteje, kurse sahabët nuk kanë shpik asë gjë pas pëngamerit sallallahu alim sallim, për e kanë përhap fejnë e ti dhe kanë transmitu ashtu si e ka lanë pëngamerit sallallahu alim sallim, dëmë thënë formën më të pastër, radhi Allahu anhum. Në këto hadithë e gjithashtu hinë dhe bidat gjitë të cilët kanë shpikë, dhe më thënë kanë zhjerët dishka pas pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem. Edhe të partë të këtyne janë vetë rafidit të cilët kanë shpikë në realitet fejë tjetër edhe kanë ndryshu kretësisht fejën e pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem. Edhe ata që ka i kanë mohu cilësit e Allahut, e kështu me radha ta që kanë nëzir bidatet shirkut që i lutën të tjerve përveç Allah kërkojnë tim prej tjetër kujt bëjnë kurban për tjetër kande e kështu me radha e kështu me radha dhe më thanë ata që kanë shpik bidatet të ndryshme disa prejtyre që i nëzirin prej islamit disa që, janë, që nuk i nëzirin krecisht prej islamit dhe më thanë si që kanë komentu disa pisahabeve edhe kanë komentu djetarët se në këto hadithë e pa dyshim hinë bidatë gjitë. Tjetëri aspektës, e, rafidit nuk e pranojnë, asë kanë pisabë, përveç 5 ose 6 se i logarisin ata që kanë betë besimtarë. Atëherë, si ka mundësi që ti marrinë këto hadithë? jan përshemën prej Aisha Radhulla hanbre Abdul Masudi tekstom e Anas ibn Malik që ata nuk i pranojnë. Do thonë i marrin këto hadithe për të kundërsutuar vetë ata. Do thonë nuk ka mundësi që të argumentojnë për në fet diçka për të cilën, të cilën nuk e besojnë në realitet. Ata nuk i besojnë fjalte këtyna atëherë si mund të argumentojnë me këto hadithe. Sikao dishim se rafidit janë popull i më gënjeshtar nëftyrën e tokës e uh, Hafidh ibn Abdul Barr eh uh, rahimahullah në librin e tij Tmehit ka thënë secili që shpijk në fe diçka me të cilën nuk është i kënaqur Allahu dhe për të cilën nuk ka zbrit Allahu urdhër ose leje eh uh, secili do të thonë që shpijk diçka të tillë ai do të jetë i, i largum ose i përzant prej eh uh, haudit pejgamberit sallallahu alei ve sellem edhe do të jetë ë, do të thënë i larguar prej Allahut. Do thet i larguar prej Haudit, Allahu 'alam. Edhe ë, <coughs> më më meritori për të gjithëve që të largohet prej atij Hauđi është ai që është veçuar prej xhamatit muslimanëve, edhe ka kundërshtuar rrugën e besimtarëve, siç janë xaharidët, rafiditët, mutazilitët, edhe sekte të ndryshme, do të thonë që rrjedhin prej Tyre. Të gjithë këta fot kanë shpik diçka në fe, edhe kanë ndrysuar feën mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe të tjerë, do të them, të cilët eh të cilët do të thotë nuk kanë nuk ju kanë frikuallahu në vrasjen e muslimanëve, në derdhjen e gjakut të tyre, në postrimin e muslimanëve dhe kështu me radhë. Të gjithë këta e meritojnë këtë kërcnim në në këto hadithe. Ëh ofort kurse, të gjitha grupet e devijimit e ëh e ëndjeve dhe bidateve, të gjithë këta, domethënë, janë duhet friksohen prej këtyre haditheve. Domethënë me gjithë këto, siç thamë se ëh besimi në hadithin e transmetuar Në hadithë prej të djetë sahabëve Edhe numëri madhë dëmë thënë që e kalon Edhe numërin që kërkojt për tevatur Për hadithë mu tevatur Prapë se prapë ka njerës që E më hojnë haudin Edhe nuk e besojnë dëmë thënë këtë burim Me të cilin Allahu e kanë deru për nga merin Sallallahu a një sallem Siç kanë qenë këvarijët dhe më të zilitë a kuptohet se ata janë më meritorë që të pengohen prej haudit, pasi nuk e besojnë atë. ë Si të përmendet në hadith, thotë Abdullah Ubaydullah ibn Ziad se i ka than ebu berze e leslemi ut radhjallahu anhu a këtë gjuh pëngamerin sallallahu anjim sallim dhe njëher të përmend haudin ka than po, jo njëherët dyher po shumëher edhe ka than kush nuk e beson haudin, atëherë allahu mos i dhant të pi prej ati. Dëmë thënë kjo është fjala e sahabijut që ka ba, dëmë thënë transmitimin e ba në sahih Imam Albani rahimahullah do të thotë kjo është prej akides së Ahlusunnetit për të cilën ka shumë argumente edhe ai që nuk e beson këtë nuk do të ketë e, rast të bie drejt kurse Ahlusunnetit e besojnë haudin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam E basën safatin edhe të gjitha ato çështjet që janë përmend në Kur'an dhe në Sunet. Ë puna how did, do të thënë, është përmend edhe në Kur'an, siç është në surën ë të shkur të thënë me ajete, po është surë më vështore, surja Keuther, ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala inna a'tainaka al-kauther, do të thënë, ti ta kemi dhënë Keutherin, fa sallili lirbika wanhar Pra, falu për Zotin tëmë dhe prej kurban. Një nëshe, një ke huvel e bëtër, në më thënë se aji që të shanë ty, aji është i e, i malkum. E, kjo, e, ku, njëhet, në një më thënë, si ka zbrit kjo surë, për nga meri sallallahu alim së nëme ka ullë kokën, pas ta i kanë ngrit duke qesh, ose duke busqesh, edhe i kanë thanë, pse po qeshë ojë dërguari Allahut, ka thanë, Allahu ma zbriti një sure madhështore pasta e ka ledzu këtë sure pasta e ka thana e dini se qka është keutër ka më thana Allahu dhe i dërguar i ti e din më mirë ka thana aja është një ljumë që ma ka thana zoti im në gjennet aty ka mirësi të më dha ose të shumëta dhe umeti im do të vinë aty të pin në ditën e kiametit e në të ti janë si yjet në qiell. ë ë diku prej njerëzve do të largohet dhe un do të them o Zot, ë umeti im, kurse Allahu do të thotë nuk e di ti se çka kanë spik pas teje. Domethënë keutheri është një lum xhenet, prej të cilë prej të cilit mbushet haudi. Siç është përmendë në hadith tjetër në duke që ka përceva e, se haudi ka dy e, gypa, tuba pre gjenetit njëri i artë tjetëri i argjend dhe mu thamë të cilët e sielin ujin deri të haudi sëpse haudi është jashtë gjenetit kurse keuferi është në gjenet e, Ibn Abbas i radhjallahu Anwhuna, ka than se keutër dhe me than hajr këthir dhe thot, të mirat sunta <tër> edhe kjo këto të mirat sunta njëra prea ty në është edhe kjullum për cilin ka të regupe nga meri sallallahu aleyhi vësillem ka mendime të ndryshme të ehlisonetis e kush është ma përpara është keuferi, apo sirati, apo e, logaria. Dëmë thënë ka tri qështje për para se të hinë banorë të gjenetit në gjenetë. Logaria, keuferi, e, ose haudi, edhe sirati, ura, përmi gjëhënëm. Si duket për argumenteve mësak të ashtë, se e para ashtë e, haudi, ose burimi për nga meri të salallarë si që është përmend në hadith që është i gjatë të regon të më thënë e, transmiton e, Bukhariu të regon me këtë të regojet renditje <coughs> se kur rinjallën njerëzit të më thënë janë të etur edhe punë e parë që kërkojnë është të pindit shka edhe të regon për jahuditët dhe krishtërtët se mbeten papi jazgja dhe hidhe në gjëhënëm, kurse besimtartë prej umetit pëngamerit sallallahu aleyhi ve sellem, pinë prej haudit të ti sallallahu aleyhi ve sellem. Edhe një fjali që mbeti këtu të kjo pikë, ka thonë autori, Rahimahullah, se cili pëngamer ka haud, përveç salihut pëngamerit aleyhi sallam, i cili haud e ka gjirin e deves ajo se se cili pëngamer ka haud kjo është sahih e, si qka than pëngameri sallallahu alim sallem in në likullin e bijin haudan dhe më than se cili pëngamer ka një haud edhe un dhe të krenohem për para edhe se cili pëngamer krenohet se kujti vin më shumë njërës aty që të bi edhe thot un shpresoj që do të jem me më shumë njerës që do të pinë të haudi im. Dhe më thëmë, Mohamedi sallallahu aleyhi më sallem e ka haudin më të madh edhe më të daluar prej të gjithë për nga nërve, <coughs> edhe njerëzit që pinë të aj janë me numër më të madh. Kurse kjo pjesë atjetër se sali, përvec salihut i cili do të ketë haud gjinin e deves, kjo nuk është e sakt, në realitet, hadithi që e të regonë këta është Më udu, si që ka së qërru këtu shehrebia, fjallë të djetarve, si ka thani ibnër Gjozi, kjo është hadith më udu, nuk ka bazë, u kajli ka thani, abdullë kerimit, më thani cili është transmitu eskëtu, është i pa njohur, edhe hadithi ti është i papranuashëm. Dhe abiu, kër e ka përmenë këtë abdullë kerimin, ka thani është prej njerëzë dhe pa njohur dhe hadithi i ti ështi, është munker, dhe më thënë është një prej shkallve më të dopta për para me uduet. Edhe e ka përmenë si shembul këtë hadith, edhe ka thënë, hu e me udu, Wallahu Alem, dhe më thënë, këtë hadith është me udu, edhe Allahu Edi më sëmir. E kështu me radhë, dhe më thënë, djetarë, kanë të regu që këtë hadith i triluar, i shpikur, nuk është hadith i pengamerit, sallallahu aleyhi vë فأنا أفتح أن تركتب الله عالم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين